Lassa, brassa, brassa, mandelmassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filma Niklas och Emilio-podden där vi snackar film med Niklas och Emilio eh, Ibland även Tommy Det är ett lite speciellt avsnitt den här veckan eh, Jag är här, Emilio, jag med mig har jag Niklas Jo Och även en eh, gäst Vad är det som händer Niklas? Eh, vi tänkte vi skulle testa någonting nytt Så vi, vi tar in en... en Lyssnare som varit med oss ett tag Som det verkar uh, Fanny, välkommen Tack så mycket Hej, hey. vad roligt Ja, verkligen kul uh, Berätta, varför är du med oss här idag? Um, jo, jag lyssnar ju då på den här podcasten Och för några veckor sedan så skulle ju Emilio vara borta Ett par avsnitt Så då tänkte jag att jag skickade ett mejl och frågade Om de ville ta in mig som vikarie så länge um, Och då lyckades jag ju tajma det mejlet lagom till att Emilio kom tillbaka <laughs> eh, Men eh, ja, nu vill ju finbara gärna ha med mig ändå Så eh, idag vikarerar jag väl lite allt för Tommy kanske eh, Ja, det spelar ingen roll vem man tänker för äh. <laughs> Det är alltid någon borta känns som <laughs> Men jättekul att ha det här um, Och uh, så funkar lite här på Tom Filmergläs känns som vi, vi gillar våra lyssnare, vi gillar när ni hör av er Så är det någon annan som känner för någonting så uh, bara mejla Twita eh, smsa Niklas på 073 64. Mm. Nej, jag är ingen men det är kul att du är här. Kul. Fan, Fandy, kan du berätta, berätta lite kanske vem, vem du är och vad ditt eh, filmintresse rotar sig och eh, lite, lite mer bara så vi får en liten bild av vad det är för person. Mm. Jag heter Fanny. Japp. Jag bor i Göteborg, bästa staden i Sverige. Och eh, här pl <laughs> pluggar jag filmvetenskap på Göteborgs universitet. Jag mm -hmm. har gjort så i typ alltså sen i vintras Så jag är inte så allvetande än Men på en liten väg ditåt Brukar de nämna vår podcast På filmvetenskapsskolan? Det, det är inte jätteofta <laughs> Det Är <var> ju tråkigt <laughs> ja, Tyvärr <laughs> Det kanske har spritsit i Göteborg igen uh, Jag vet inte På men, SU är det ju bara uh, det är Bara är det på, blär, alltså. på filmkunskapen uh. Jobbig. Men hur, hur kommer det sig att du, men du, det har alltid funnits ett filmintresse sen ung ålder då eller på senare år? Jo, det har typ alltid funnits, känns det som. Det var väl eh, när jag såg eh, Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe. När kom den? 2005 eller någonting. Som eh, jag bestämde mig för att jag ville jobba med film. Eller det var då det startade på det sättet. Mm -hmm. Och eh, då ville jag liksom eh, jobba bakom kameran på något sätt. Och nu vet jag inte riktigt längre vad jag vill. Jag vill ju <skratt> någonting med film i alla fall. Men så jag, typ filmvetenskap är kul. Så jag provar det. Se hur det känns. Se vart mm. jag kommer. Vad spännande. Men mm. det känns som så typiska studiegrejer. Man känner att det här vill jag göra. Så börjar man plugga det och bara, jag har ingen aning vad som händer. Ja, precis. Men, <skratt> men bakom kameran, vad, vad tänkte du från början? Först ville jag bli regissör. Mm. Men sen så vet jag inte alltså nu är jag lite sugen på Om jag skulle vilja bli någon sån här spindeln i nätet Människa och bara kunna allas repliker Och veta vad alla ska på sig alla senare Och alla kommer till mig när de har frågor En bäst ja, precis. <laughs> en sommeljövlig Det känns ju som att du ska prata med Tommy Egentligen för han hade ju också såna här regissörströmmar Och mm. eh, pluggade Och de krossades en del. så du kan ju <laughs> kanske hämtar någonting där Nu gör han de här programmen Ulla red och grillmästarna som eh, I och för sig är populära så det är, han har kommit en bra bit ändå. Eller, ja. den vägen. så Vi får se. Vi mm. kan prata med honom i ett kommande det avsnitt. Det mm. Jag är lite nyfiken. Kan du nämna några så här favoritfilmer, favoritserier som, eh, som du bara vill lyfta fram? Så vi jag vet dömma, lite vad du Jag försöker döma om hon är värdig nu, Niklas. Nej, äh, men jag vill bara... <laughs> om inte Twin Peaks är mer på i alla fall topp fem. Så, då, då blir det helt plötsligt väldigt dålig mottagning här. <laughs> ja, just det. Uh. Whoops, vi fick klippa bort dig. <laughs> Eller hur? Nej. Um. Åh, oh, det är alltid så tråkigt För man är så eh, mainstream kanske Men eh, det bästa är ju typ Wes Anderson Och Tarantino Och Christopher Nolan mm. Ja, men det gillar vi mm. Ja, det är sånt som alla gillar Men det gillar jag Men och, eh... gillar det ju för att det är bra Ah, alltså förlåt, men alltså, grejen är det här med alla, alla som tycker att det är jobbigt för att saker är mainstream Och så bara, oh, men gud Nu alltså, menar men inte du, alltså, jag menar folk som lyssnar och säger Men hon kan ju inte säga så där Det är ju för tråkigt så bara, Men vad fan, det är ju skitbra ah. Sluta hata Faktiskt. Och så är jag lite svag för animerad film Och det är jag väl ungefär ensam om men Animerad, kanske... åt vilket håll Disney och Pixar mm. Eller så alltså, jag äter i och för sig allt med saker är också jättebra Ja, allt animerat nästan. Ja, ah, nice. Mm. Där har vi en liten lucka i den här podcasten. Pixar-hållet. Emilio kanske är ett fan av vissa, men... Mm. Såg Frozen fint inte längre. Fan, vad bra det är. Ja. På, inte Pixar, men still. Fantastisk alltså, film. Mm. Kanske ska ägnat oss inte den istället. Oh. Nej. Har, har du tid nästa vecka, Fanny? Ja, <laughs> alltid tid för Frozen. Hur som haver. <laughs> ja. Vi, vi, vi ska inte prata animerat just idag för vi har två väldigt nya filmer på agendan som eh, vi har varit och sett nu här i veckan. Och det är eh, The Lunchbox som då är den indiska eh, romantiska. Den här Ni, indiska. Den här indiska. Vi menar att de producerar mest film ja, i men, världen. Jag menar på att den här är väldigt så här, omtalad, hyllad ja. på förhand. Sen har vi även eh, Brick Mansions som... Eh, är då Paul Walkers, ett av hans absolut sista roller. Så det kanske blir känslosamt, det får vi se. Men Emilio, du skulle fråga mig någonting först. Ja! Ja. Jag fick massa dryga kommentarer om att jag är ett as, för att jag inte har inte frågat dig hur du har haft det i Hamburg. Precis. Jag kommer direkt från Arlanda i princip, bara för att spela in det här avsnittet. När hade jag kunnat stanna en dag till. Uh, nej, men det var en fantastiskt trevlig stad. där en weekend och... Uh, jag måste bara nämna det här, att de har i Hamburg en biograf mm. där alla filmer är gratis så länge du, du, betalar inte för filmen men du måste betala för någon typ av snacks där på biografen. Och det är så det går runt. Jag vet inte, man har väl diskuterat det är ganska mycket att SF tjänar med sina pengar på popcornen, filmerna. Det är, det kan man liksom ha och mista. Det är där det är popcorn och läsken som John Drain står i kovan. Seriös? Det inte stämma. ja Jo, det tror jag nog. Eller vad tror du, Fanny? Ja, det låter ju ganska konstigt med tanke på att biobiljetterna är svindyra. man ja. betalar 130 spänn för en biobiljett. Mm. Och så kanske jag köper snacks. Och en popcornmeny kostar ju typ lika mycket som själva filmen. I ja, helvete heller. Ja, visst. Nej. <laughs> Oh, nej, om jag går in och beställer den vad den nu heter, en Oscar så kostar det typ 60 spänn. Oh, ja. och då får jag en snacks och en dricka. Och det är hälften av vad filmen kostar. Jag kan fan inte säga att de tjänar mer på 160 kronor för popcorn än 130 för en film. Nej. Coolt. De ju tjäna två popcorn på den filmen. Uh, I alla fall. Det, det, var... <laughs> det var en kul, kul spaning, tyckte jag. Men det låter ju fantastiskt. Verkligen. Drömmen sen gjorde inte. vi... Ja, och sen så... Ska vi, säga att, eh, vi har lyssnare i Hamburg också Det, är, yes. det känns spännande um, Fast där är det mest Tommy som är populär För att han har den här grova munnen Och den här liksom råa humorn som det uppskattas Där nere i Tyskland Men det var, Jag blir alltid lite så här Får en kick av när jag hör att folk Utomlands lyssnar på vår podcast Ungefär som när man hör att folk från Göteborg <laughs> Sen, Så att vi når ut Internet finns även där Ja precis så det var min äh, hamburgresa. Ja, men fantastiskt. Lite skit. Men vad han du gör någonting mer än bara gå på bio? Jag gick inte på bio, jag fick det bara berätta för mig. <laughs> men däremot så hyrde vi film faktiskt. För vi hade ingen möjlighet att streama äh, någon film där nere. Så då hyrde vi Tomorrow Never Dies med den här James Bond-filmen som utspelas i Hamburg. För att vi tyckte att det var lite specksint att se den. Vem är det? Och då vem är det? Vem är Bond? Jaha, <laughs> James Bond. <laughs> Fan <skratt> vi har saknat Tommy ibland <skratt> Vem spelar honom? Jaha, Pierre, Pierre Det är en av de senare filmen. Okay. <skratt> Inte Nej. en av de bästa heller Nej, okej, okay, ingen aning ja, Men i alla fall, filmen blev lite bättre I och med att det Eller för att man var där i Hamburg när man såg Tyckte du upp på gatan och kollade lite så här spanade Ja, precis ja. Där nice. Det ja, var kul Ja, tycker... Jag måste fråga snabbt om biom bara. Mm. Snacksen är snacksen väldigt dyra också, vet du det? Har du fått det berättat för dig? <laughs> jag antar att man kan köpa en liten godispåse och det räcker med det. Men... men det var inget jag forskade i så mycket. Så jag vet inte egentligen varför jag drog upp det här i podcasten. Jag skulle, jag skulle gjort lite bättre research där. Men så var det i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, men skitkul. Ja. Nice. Välkommen tillbaka i alla fall. Tack. Men är ni redo att hoppa in på veckans filmer? Ja Absolut bra ja, Du hade sagt lunchbox först Niklas Så du tycker jag att du ska ta den <laughs> Ja det är, Som jag sa så har den här uh, varit lite omtalad för att det inte är en Din typiska Bollywood film Det är liksom inga så här Klara färger och dansnummer utan det är en rätt jordnära posten är helt lila <laughs> ja, svagt lila kanske Men eh, i alla fall Fast Emilio, du är den som Hade bäst koll på det här Med vad så var för någonting Så egentligen borde du tagit den här Okej, okay, jag har ju ingen Okej, okay, ja, nej <laughs> eh, Okej, okay. men i alla fall Det är, det är att eh, De är kända där i Mumbai Är det va? Eh, mm. För att eh, de De levererar ut matlådor till arbetsplatser Precis en Leveransfirma som, som är eh, kända för att vara så eh, extremt duktiga på att leverera rätt. De har något typ av system med så här färger och eh, figurer som gör att det är nästan omöjligt kan bli fel när de här lunchlådorna ska levereras från eh, ja, hemmen då till arbetsplatserna. Till mm. ja, eh, den respektive då som arbetar där. Precis, eh. Så alltså det är ingen restaurang som levererar maten utan det är... Du lagar maten och sen kommer de hämta den och lämnar den till vem du är som ska ha maten på dess arbetsplats. Fast jag tror att det kunde vara restauranger också. Som... Jo, det, det kan det också vara. Men det är liksom majoriteten av folk är ju... Det det är att, man, att, man, att de kommer och hämtar lunchlådan hemma hos, hos dig. Och sen skickar vägen dit du vill att den ska åka. Och sen så trots att de är så otroligt duktiga så blir det fel på vägen. Och en lunchlåda går till fel person. Som gör då att äh, kvinnan som gör matlådorna äh, börjar brevväxla då med den här äh, lite sura äldre gubben som äh, får hennes mat. Och tycker om den. Och sen så, ja äh, det blir någon slags ljugat äh, mail fast i <laughs> Mumbai. Lake house. Ja. Äh, det är väl en huvudsakliga premissen eller vill ni lägga till någonting? Nej, jag tycker det låter rätt bra. Mm. Ja. Ehm. Um... Det är en väldigt, väldigt, vad ska man säga, mjuk film. Hur menar du? Ja, men det, är väldigt så här, den är, det är ju ingen, ingen actionrulle om vi ska jämföra med Brookmansions. <laughs> den är, är väldigt, väldigt lugn, kanske. sansad, mycket dialogdriven. Mm. Eh, Niklas fick ju till och med ett varningens finger Vad att gå och se den här. Ja, just det. Ja. <laughs> Folk som trodde att jag inte klarar av låg tempo i, i filmer så att jag skulle passa mig, men... Uh, jag gick i alla fall och såg Lunchbox. Um, Fanny, vad har du för uh, erfarenhet av indisk film? indisk mat? Åh, oh, indisk mat. <hör> Mer än indisk film. Uh. Inte så mycket indisk film, tyvärr. Uh, så, men jag... Vad hade du för förväntningar då när du gick in till The Lunchbox? Um, inte alls mycket. Jag hade ändå hört en del om den och att den skulle vara så här mysig och fin typ. Så det var väl ungefär de förväntningarna man hade. Mm. och jag tänker att även om man hade haft förväntning av indisk, eller vad heter det erfarenhet av indisk film innan så hade det ju kanske inte, jag vet inte, det passar ändå inte in så mycket till den här filmen, om man säger så Nej, alltså den enda den enda erfarenheten jag har av indisk film mm. är ju det som spelar i bakgrunden på tv-apparater utan ljud på indisk strängar. <laughs> Precis Och då är det är folk som dansar och slänger konfetti och typ det, det, det, det, är den, det är den erfarenheten jag har Må inte vara den bredaste erfarenheten Eller den största Men den finns där Och det är det jag kopplar till indien och film mm, det så. så det här var ju jättespännande Att se liksom en, en riktig film Som var mer åt det hållet jag kanske är van vid Än vad jag hade trott att den skulle vara mm, verkligen Och så kanske inte alls gills som indisk film Men Life of Pi då um utspelades i alla fall till viss del i Indien och det var ju också samma skådespelare i Life of Pais som i den här och det var just, ju väldigt roligt tyckte jag Just det, Ir Irfan Khanja som spelar Precis. den här gub gubben då som, eh, eller enkling kan vi säga att han är, så han har ju ingen eh, fru då det är därför han eh, han blir rätt peppad eller vad man säger, när, när de här lapparna, lapparna börjar trilla in och de börjar med sin korrespondens um, jag, jag kan eh, säga direkt att jag blev eh, extremt, på extremt gott humör av den här filmen. Jag, tyckte den var, jag uppskattade det här låga tempot. Eh, att, den, att storyn kändes liksom rätt såhär, universal. Fast man fick också en inblick i hur, hur det ser ut i ja, Mumbai nu då, i det här fallet. Mm. Och att mm. filmen att det tar upp eh, inte bara den här kärlekshistorien. Då, men också liksom hur isolerad man kan. Känna sig i en sån här storstad, det är, trots att det är så många människor, liksom miljontals, så kan man vara extremt ensam. Och det här med urbanisering och hur. Alltså det är mycket så här. de pratar om lite så här att allt blir blivit sämre på något sätt. Att folk bara eh, tänker på så här: BNP och inte eh, hur, ja, hur, lyckliga hur, liksom, hur lyckliga vi är och hur, hur vi interagerar med varandra de pratar om att Bhutan, det verkar vara så här paradiset på jorden som de mm. refererar till. Och det tyckte jag var intressant, att det var lite så här samhällskritik också, mitt bland all den här äh, indiska maten. <laughs> <laughs> ja, det men verkligen. Alltså, den är ju den otroligt mysig. Men ändå, vad ska man säga, alltså, den är otroligt simpel i det den gör. Men det den gör, gör den jävligt bra. Liksom. Den, den kommenterar om samhället. Den eh, liksom, har tydligt någonting att säga. Och sen spelar den upp det genom en film som bara bygger på att två människor sitter och läser brev från varandra. Alltså det är ju genialiskt. Ja. Verkligen. Ja, du verkar också nöjd Fanny, eller? Ja, verkligen. Eller verkligen. Jo, men jag är nöjd. <laughs> ja. <laughs> alltså jag, jag förstod inte det här... Alltså varför blandade de indiska och engelska? Jag undrar också på det. Gör man det? Det känns som att man skulle göra det. Jag fattar inte. Det var konstigt tyckte jag. Mm. Och jag uh, hittade ingen som hade kommenterat något om det på internet. så Jag vet inte. Jag kanske lättade fel. Eller så var det bara helt självklart att det är så. Jag vet inte om det kan ha att göra med att på något sätt på arbetsplatsen så ska det vara mer formellt kanske att man ska prata engelska. Eller att de jobbade på någon internationell firma. Mm. Uh, för att för mig att de mest pratade engelska på jobbet men att de uh, att det var uh, ja hindu eller vad heter jag det Jag det nu. Uh -huh. Aha. <laughs> det styllen Hinglish. Oh. Um, och uh, top, nu orkar jag inte gå in och läsa någonting av det här så, att, <laughs> så det är så <laughs> långt min research går. Men topp träffarna för do they mix English and Hindi? i in India är Why do Indians speak mixed English and Hindi? Why do people from India speak messy half-Indie half-English? Och eh, typ, Träff nummer fem är att den brittiska Diplomaten till Indien måste lära sig English okay. Så att, tydligen så är det någonting man gör yeah. Men jag kan tänka mig att Det, det, är väl, det känns ju rätt så Halvlogiskt halv Inte så är logiskt överhuvudtaget Men halvlogiskt <laughs> med en gammal koloni liksom. Mm. Mm, kanske Ja, vad kan man säga mer? Alltså jag, jag tror aldrig jag har hoppats så inneligt på, eh, att, på att det här paret, eller inte, det är inte ett par, men de här två personerna, att de ska bli ett par i slutändan. Jag ville verkligen att det skulle gå bra för dem. Mm. Så vi ska inte spoila slutet, men det, är... det är, Nu är jag väl spoila slutet, Niklas. Okej ja, då! <laughs> <Det här> är... <laughs> alltså får jag vara världens tråkigaste och nämna ett så här, tråkigt plotthole? Ja. Nej gud kör på uh, Jo alltså den här matorn då uh. Har levererats rätt varje dag Hur länge som helst uh. Och en dag kommer den fel av en slump Vilket jag absolut köper Men sen så av slump så levereras den fel Varje dag efter den dagen Jag tänkte också på det Varför? Jag menar för att hon måste ju fortfarande liksom Skriva samma adress Hemma Om vi säger uh. så liksom, Hon måste ju ha gett en adress Den ska hit Precis. Och de säger ja ja och sen har de sitt system vad det nu är för att för titta dit. Och om de gör fel en gång varför, varför skulle de fortsätta göra samma fel varje dag om det inte är någon som bara helt plötsligt har fått en stroke och inte kan skriva den adressen rätt? Jag vet. Ja. Vi får fördjupa oss i det här hur det funkar på Dabba Wallas i deras Register och... <laughs> Men det, är ju, det är ju jävligt intressant För det är ju värt att nämna hur jävla duktiga de här killarna är uh -huh. Alltså de tar alltså, I Bombay i Som är liksom så här Mångmiljonstad mm. eh, Och de tar det från ett hus liten lägenhet Flera lägenheter i samma byggnad På en liten cykel, kör iväg den Sätter sig på tåg Åker till en annan del av stan Lämnar av allting. Rätt person som ska till rätt område dit den här maten ska. Plockar upp det. Kör iväg det på sin cykel. Och sen mm. hittar de rätt byggnad, rätt våning, rätt person. Eh, utan att använda adresser. Mm. För att de flesta kan inte läsa adresserna om de skulle skriva ut dem. Så de använder liksom så symboler och sånt för att visa vart den ska. Och de kommer typ aldrig fel. Eh, de nämner det i filmen också när Harvard Studier som gjordes på det här Och de fick det till att en På miljonen Kommer fel Ja var det sant alltså Tydligen Cool eh, Englands kung Tvivlar jag på att han var där Men Harvard studien är, är gjord tydligen. Cool mm. Ja det var ju ashäftigt system verkligen Man blev ju sjukt imponerad Och jävligt hungrig Verkligen Sjukt sugen på indisk mat Gick du att du käka indisk efter? Tyvärr Gjorde ni det? Ja Nej vad roligt Det är klart <laughs> gick inte så på Burger King men vi lyckades hålla ut och hitta en, en indisk restaurang. Ja. Som jag är lite besviken på. Jag har ha? inte lika gott som Ilas mat? Nej, den såg ju helt fantastisk ut och jag. Mm. Liksom, du var det var hur, hur, hur, hur, hur, Harry Harry Harry Harry Som Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Ja en Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry några indiska grejer också. Så, ska man köpa lassi som bara en smoothie. Som en indisk bur Burger King. kan man säga <laughs> <laughs> ja, det, det var gott. Jag ska inte säga något annat. Det var gott. Men jag är lite, lite, lite besviken. när Det kunde ha varit mer mer stereotypiskt. Jag vill ha, jag vill ha en smörkurri. Inget annat. <laughs> <laughs> men ja, vad tar vi med oss av den här filmen då? att det, Trots att det kan bli så fel. Som en på miljoner. Så kan det bli så rätt. I slutändan. För ja. Ja, Dipshit. <laughs> Dipshit. <laughs> ja, Kommer passa in här. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men verkligen, jag tycker den här filmen var helt fantastisk. Det var en riktigt väl spenderad förmiddag. Mm. Att mm. Uh, gå och se den här. Jag tycker alla ska göra det för att den var riktigt underbar. Riktig, riktig mysfilm. Ehm. Um, vill man ha rafflande biljakter Ska man ju skita i den här såklart Men har man någon form av skäl Så vill man se den faktiskt Jag håller med är då med en polis som ska hitta någon gangsterboss i ett jättefarligt område då som heter Brick Mansions med sig har han då parkour ja, han som i real life då har grundat parkour David Bell och de går då ihop för att ja, komma åt den här gangsterbossen och ja, det kanske man ska avslöja det kanske var så ungefär <laughs> det, är, det, är ju, det är ju en En klocka som tickar De har ja, precis. ju Det börjar man inte säga så mycket mer än så L Lite typ Jo, jag, jag tycker vi säger det, jag tycker det, jag tycker det är okej okay. Okej okay då det... Jag tycker inte det är en spoiler det, det, det, det, Jag tror det till och med står liksom i synopsin På typ IMDB Det är en fucking bomb som ska spränga hela skiten Och så måste de stoppa den innan Hela Brick Mansions faller samman <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Låt oss en spännande film. Det låter ju kittlande. Lite så här. Fly flykten från New York, uh, The Rock. Uh, lite så här. Mm. Element här och där från många filmer som man har tyckt om. Lite så här Robocop också, i och med att det är Detroit som. Uh... <skratt> <skratt> det utspelar sig i Detroit, därför. Ja. Robocop. Ja, men det är ju någon slags gentrifiering de ska <skratt> <skratt> göra här med. Brick Mansion som området Batman inspirerades av <laughs> Gotham inspirerades av Chicago. Därför är det Blues Brothers. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nej men, och så precis, och så ska det komma upp nya eh, hus. Så det, här, här har vi också en viss samhällskritik, men kanske inte lika vass som i The Lunchbox. Det fan ingenting särskilt vass i den här filmen. Det kan vi bara börja med. Eller? ni? Uh, nej. Nej fy <laughs> vi till... fan Alltså det här var den vidrigaste jävla film Jag någonsin sett Ja. Alltså Åh oh, herre vad Den här var hemsk Jag Om sa ser... det till Niklas på väg från biografen att det, det, liksom, det här är nya sättet. Alltså, det nya Det är som man mäter hur dålig en film är Det är hur många fy fans den får På väg från salongen Det gick hela vägen från, från salongen upp liksom, det var på parksig ner till Stureplan upp Kungsgatan, hela vägen upp till, hö, till eh, Hötorget som var en kvart, kvart minut kvart, kvart <laughs> gick jag och bara fifan fan, fan, det var så himla hemskt då är det illa, det var det värsta jag någonsin sett, jag tror jag aldrig sett en så här dålig film jag tror att det var, det var på den här nivån att man sitter i biomörket och ger, höjer så här, fem fingrar en såhär ironisk fem av fem så, så, så man då liksom, eh, Och sen angrar man, man det Att man inte, att man inte att man ens gjorde det på skämt Ja, för sen man bara på dåligt sådär. Eller man försöker liksom Lägga lite band på sig För man tänker att det kan ju finnas Folk i salongen som tycker det här är jättebra Men jag tror väl inte att det var så Eller, hur, var, hur, var det för stäm, var, hur var stämningen i Göteborg När ni Um, alltså jag var ju på en pressvisning då Och vi var fyra personer i salongen det Så det typ var inte. som i Göteborg Precis, det är typ så faktiskt <laughs> <laughs> uh, Så det var inte jätte där inne Nej, Nej. <laughs> Det kan man ju förstå Alltså ja. det är parkour i all ära Men jag tyckte att redan inledande Sekvensen så Då kändes det som då är en lång Parkoursekvens Det, mm. det, det det känns väldigt daterat. Den här filmen kommer tio år för sent. Det är ju en remake av en fransk film. Mm. District 13. då, då vid den också tiden med, Också med David Bell. Ja, precis. Han spelar och han, samma han, roll, vilket är lite roligt. Ja. Och det är Luc Besson som har varit med och skrivit manus. Och då vet man att det blir ganska töntigt lätt. Han har ju många klassiker under bältet. Um, precis Vi pratade lite om det på väg från Filmen att, att det är Leon och uh, femte elementet Det, stora men det blå... är ju klart nu Jag nu... fattar inte vad som hände Med honom alltså, Jag, jag, jag, vet inte för jag han... kommer ihåg att man, När man pratade om Luc Besson förut Så var det så att ah, Luc Besson ah, shit. Mm. Och nu är det andra han verkar, bullar Han verkar extremt mätt Att han liksom bara sitter och Pumpar ut lite så här, Standard action actionrullar några år, liksom Varje år och sen mm. är det bra med det. Han ligger väl i för sig bakom Taken-filmerna är väl han med någonstans på ett hörn. Ja. Och där Vissa. har det väl gått lite bättre. Jag mm. tror det. Jag ska inte svära på det men jag tror att han är inblandad där. Har du jag tror att han är favorit... typ Taken 2. Ja okej. Okay. Det var, jag... var i och för sig inte så bra kanske. Men... Ja. Har du så någon då... favorit Luppesson-film var nu? Alltså Leon. är mm. ju fantastisk. Jag älskar verkligen den filmen. Med världens yngsta Natalie Portman. Ja, oh, så himla bra. Den oh. <laughs> ah, är riktigt, riktigt riktigt bra. Jag lite måste ju dock säga primen. Taxi. Åh, oh, den är en set. Underbara. Taxi 1 och 2. Taxi 3 är lite Brick Mansions. <laughs> Hemskt. <laughs> uh, och sen så, Paul Walker, som sagt, det är ju inte direkt en värdig, värdig sorti. Han, alltså jag tycker inte att han är jättedålig. Han, men han gör ju den, den sån här roll han har gjort flera gånger förut. Den här liksom, infiltratören typ. Från Fast men det, det måste ju vara typ den sämsta tolkningen han har gjort av den rollen dock. <laughs> ja, Vilket men, jag han, inte tror är hans fel. Det är väl rätt obefintlig regi kanske. Som, som mest har fokus på mm. uh, action-sekvenserna. Sen är väl det är manuset jävligt, liksom... inte mycket att hänga i granen från början. Nej. Allting bakom kameran känns väldigt icke-existerande. Mm. Förutom den här jävla klippan som liksom måste få någon form av anfall. Vad menar du? Ja, men det känns jävligt konstigt klippt hela filmen. Alltså vad händer med den här effekten som gör så att allting ser ut som att det typ hackar? Ja. Menar. Ja. så himla fult tycker men det är jag. Liksom, och det är ju så himla tentigt. För det, är, det blir ju gärna så när man inte orkar koreografera en fight. <laughs> Då oh. kör man gärna lite strobbigt Och bara hej <laughs> Jag måste säga det, Apropå den här första parkourscenen Som var, alltså, jag, jag visste inte ens Att det här var en, en remake på Banlio 13 um, Men så, så, Direkt när han, han hoppar ut genom dörren Och börjar springa in och folk är bara jag sett det här förut Och jag har inte ens sett Banlio 13 Jag har sett trailen till Banlio 13 <laughs> Och jag, bara, jag har sett den här scenen och så springer han. Och det här är ju det som hela filmen lider av. Tycker jag liksom sammanfattas rätt snyggt i den här scenen. För den är ju skriven av typ högstadiebarn. Det är ju precis den här film vi hade gjort- Liksom om du var så här, Ja men vi ska göra en film Och så kommer någon snubbe och bara Bra jag betalar den Gör vad ni vill Och vi bara yes Och så, här, och så är det så här Och så springer han över taket Och så slår han mot en kille här Och så springer han dit Och så han mot en kille där Och så springer han hit så kommer en kille från den här dörren Och man bara Men varför skulle det vara män På alla fucking tak Mm. i hela distriktet springer du inte ifrån dem som försöker döda dig det springer i så här cirklar och de, de poppar upp överallt och det är så man har inte tänkt på vad det är man gör, man försöker bara få in action och så skitar man i vad det liksom har för koppling till resten av filmen ja men jag tyckte man kände ganska snabbt att det här kändes rätt så urvattnat och, och cyniker nian säger att det här hade inte det här hade gått direkt till dvd om det inte vore för Paul Walkers tragiska öde. Verkligen. Don't drink and drive. För då får vi sån här skit på bio. <laughs> då drink and drive, det gjorde han ju inte. Fan, det ska vi de inte göra i alla fall. <laughs> nej, okej. Okay. Du bara tog upp det lite såhär. Så ja, um, oh, nej. Jag är jättebesviken. Eller alltså, jag är besviken. Och jag hade inte förväntat mig. Jag hade förväntat mig en småkul actionfilm. Och tyckte att det kunde vara lite, för vi såg de här filmerna back to back, alltså Lunchbox och Brick Mansions jag och Emilio. Um, och det, en en actionspäckad film efter Lunchbox det lät ju helt okej okay på pappret, men det var ju bara, ja, vi storknade där i biosätena efter för det. Jag satt ah. ärligt talat och slog mig själv i huvudet en liten stund. Jag vet inte om du märker det Niklas. Men jag, då blev jag bara så jävla arg på allting. Um, men, men jag gick i någon form av så här, känslomässig berg Att jag började säga ah, Ja men det här kan bli roligt. Och sen bara fan det här är ju hemskt. Och då åkte jag upp igen. Ja ah, men vad fan det, det här. Det här är, no, men det här var ju ändå lite kul. Så den tar inte sig på allt för stort allvar. Och sen skänkte jag bara. Jo fan de gör den. Tror jag att det här är en bra film. De, de tror att de har gjort någonting bra. Och så blev det bara någon form av desperation. Av alltihopa. Och till slut så släppte det bara um, det, det kändes lite som så här, typ Jåken i Batman och så, alltså, När han får sitt psykbryt Och bara Nej, men jag måste tycka det här är kul Jag kan inte göra någonting annat alltså, jag, Min kropp mår för dåligt Av att ta den här filmen på allvar mm. uh, Och även Fast man ser den som en löjlig Löjlig, löjlig film mm. Så gör det ont I själen mm. Att titta på den Ja, verkligen. Är du något fan av actionfilmer annars, fan nu? Ja, alltså om de har nått litet uns av djup i sig. Vilket mm. det här inte hade överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Man satt ju typ... Jag kan säga att det är, det är väl två tjejer med i filmen som båda är ganska lättklädda. Och alltså det Alltså känns... brottningscenen mellan dem. Var inte ja. En utvar... Det var, det var lite roligt. Man såg den komma. tycker jag, att eh, Direkt när man såg eh, de här två karaktärerna. Att de kommer ha någon typ av eh, liksom girl on girl eh, brottningsmatch. Mm. Mm. Det är lite fantastiskt att de lyckades kidnappa en, en tjej som hade typ katolsk skoluniform på sig. På jobbet. Det är inte alla som lyckas med det. Nej. Mm. <laughs> alltså, måste, vi måste ju fråga det nu när faktiskt eh, som vi allt för sällan har har en tjej med i podden. Ur ett liksom feministiskt perspektiv? Vad okay. tycker vi om den här filmen? Alltså det jag tänkte på genus. det ja, här, jag tänkte på vad heter det här uh, back testet. <laughs> ja, b testet Precis. Mm. Um, det lärde då, dig dock, dock i doka ja, doka uppfyllit i den här bort Jag tänkte på det för de är ju två tjejer. Ja. Vi vet vad de heter. Mm. Och de pratar om någonting annat än män. De pratar om hur de ska... Döda dem. typ. Ja. Ja. Så kanske man får omvärdera <laughs> Brickmanchans. Just det, nu blir det nog en bra film ändå. Brickmanchans, ja. <laughs> slår ett slag för kvinnliga rättigheter. <laughs> yes. Jag vet inte, om det gills alltså, Bechteltestet, om de är, den ena har lite för kort kjol och den andra har typ latex-dräkt på sig <laughs> och de brottas Samtidigt som de uppfyller Bechteltestet. Gills det fortfarande då? Jag vet inte. Kanske finns kryp på i den där brottningsfight. Och så är det någon som slänger in kommentaren. Vilket fint väder det var idag. Och så, så har de pratat om någonting annat. <tryck> <tryck> de bara, ping, ping, Bechtel. <tryck> ja. Åh ja. oh, fy fan. <tryck> Men alltså precis som, som med hela filmen. Alltså man kan ju inte ta den på allvar. Och man kan ju inte heller ta att... Eller alltså, det, då ingår ju att man inte kan ta det feministiska eller man ska säga, på allvar. Utan Nej. man måste sitta och skratta åt att de håller på så sådär. Och, eller liksom överhuvudtaget med karaktärerna liksom. När de bara behör... fast den, den katolska skolflickan vid en <laughs> rysk missil. Då <laughs> någonstans där. <laughs> Nej jag vet inte. Den kanske inte var jättefeministisk den här filmen. Nej. Nej. Kanske, kanske inte Leta med efter sånt kan man kolla på något annat Ska vi gå över till uh, Apropå parkour Ja Vista. jag känner mig rätt klar med Brookman Nej ni klara med sinko <laughs> tillägga Nej jo, jag, jag, jag måste bara tillägga alltså, bara För att förstärka den poängen Hur mycket jag avskyr den här filmen mm -hmm. Jag vill inte att man ska misstolka det på något sätt Att det tyckte det här var underhållande <laughs> det, här, det här var riktigt kiss Och plågsamt Riktigt plågsamt <laughs> ja. Tack Ja, men vi hade väl tänkt typ trots att vi är rätt förbandade på Brick Mansions så, så, så tänkte vi att vi ska försöka lyfta fram lite bra eh, parkourfilm istället. Eller mm. i alla fall parkoursekvenser. nu måste ju få cred för det. Fram, oh, Fanny kommer en jättebra idé. Yes, det var dock, dock lite, ja, det var lite svårt att hitta parkoursekvenser <laughs> konstatera. Men några stycken har vi grävt fram. Eh, Fanny, du har sett eh, Casino Royale. Mm. Som kan ha den snyggaste parkour eh, ever. Mm. I inledningssekvensen då när eh, Bond jagar någon. Sebastian Foucault mm. som också är eh, tillsammans med David Bell, grundare av eh, parkour. Just det. Ja. Och nu hatar varandra tydligen. Åh oh, nej. Mm. <laughs> Och det de kulminerar ju att de springer upp på en eh, sån här lyftkran. Vilket mm. är så himla häftigt för jag älskar den scenen. Mm. Den är, cool. den är Den är riktigt, riktigt bra. bra. Mm. Kan ju också vara det enda bra i den filmen. Ah, Tyvärr. Nej, en nu ska vi film. inte vara sådana. <laughs> Nej. Alltså, jag, jag, jag känner att två mot en. Jag orkar inte ta den, inte ta den idag. <laughs> men Vad har vi mer? Born-filmerna brukar väl genomsyras av en hel del parkour. Inte en hel del men i alla fall små inslag av parkour. Är det någon som kan stärka den tesen? Hjälpa mig med det Jo jag, alltså jag, jag, Nej <laughs> <laughs> alltså jag, jag håller ju definitivt med dig Problemet med Bornfilmerna är ju Att jag inte har någon aning Vilken film som är vilken <laughs> Instämmer och vet Jag vet väl att det är en är det med Jeremy Renner Och tre med Matt Damon <laughs> precis. Mm. Ja precis, jag, jag vet vilka de är men jag, jag har ju ingen aning om vilken scen som är i vilken film. Jag vet att det första filmen är en jävligt cool bilscen när de kör en Mini Cooper. Det är det enda som jag liksom kan platsa riktigt i vilken film mm. det är. Men resten har jag faktiskt ingen aning om. Jag vet dock att det är då och då parkour. coola parkourscener. Är i Legacy när de jagar... Det måste det nästan vara. Jeremy Renner springer uppe bland husen mm. och försöker komma ikapp någon som ska ha hjälp. tjejerna är med. Eller är det trean? Som du kan väl vilken film som helst. Som Precis. Ja. <laughs> Väldigt vagt beskrivet. Ja, sjung själv där jävel. Det var ju intressant i och för sig för du berättade ju för oss innan här att du har faktiskt sysslat med parkour i miljö. Ja, länge länge sedan. Ja, det var ingen talang för det, eller vad det? <laughs> Livet kom emellan. <laughs> oj, oj. Ja, men det, det är ju häftigt, men äh, jag har ju hört att den här The Raid 2 ska ju vara otroligt mer spektakulär än om man till exempel jämför med Brick Mansion. Så att den, den ska bjuda på någonting nytt när det gäller liksom film slagsmål. Yes, so? äh, Ja, men jag har hört goda omdömen från, om den filmen, men jag har inte sett första. Har du sett första The Raid, Fanny? Nej. Är du peppad på The Raid 2? Alltså, ja, det är jag ändå. Jag, är väldigt, jag har lagt till The Raid i min watchlist nu och tänkte se den innan The Raid 2, för att den verkar ju vara skitbra. Mm. Den verkar lite mer urspårad på ett skönt sätt. Nu är vi tillbaka och klankar på Brick Mansions här. Men den, <laughs> den, den är ju så jävla... Den är så safe liksom på allting. Den kommer inte med någonting nytt. Mm. Man vill ju se något nytt som man inte har sett förut. inte liksom. Brick Mansions eller The Raid? Brick Mansions. Ah, okay. mm. Ja, okej. Uh, ja, har vi något mer? <laughs> alltså det är uh, pinsamt för jag menar... I vilka filmer springer de inte omkring coolt i ja, stan precis. och blir it's a, it's a prince of Persia Ja, det är väl en parkour... Sande parkour. Born, Born Ultimatum verkar vara filmen där det är parkour. Ser jag här nu. Då får man gå och kolla på den istället för Brick Mansions. Mm. För, ja, fy var Vad dålig den Men då är vi nog ganska nöjda. med. Hur, hur känns det för dig, nu? Var det en okej okay debut? Ja, men det känns så bra. Ja, jag är jätt... att jag kommer med en lista som inte var så lätt att... <laughs> Nej, <men laughs> grejer, det är ju bara vårat fel. Det är ju bara vi som är så himla fucking lata. När Niklas säger att vi har inte riktigt lyckats hitta någonting. Då menar han att vi kom på att vi skulle kolla upp listan. Fem minuter innan vi ringde upp dig. Och sa shit är det är så jävla pinsamt. Du måste googla. Så googlar vi som sagt parkourfilm och får upp Born och tänker ja men vi köper det. Det är tre filmer. då <laughs> Jag tänkte vi kunde dansa oss ur det där. Men det, det gick som det gick. Men mm. äh, ingen skugga ska falla, falla på dig. Det, nej, vi tar på sen. Vi fick några bra tips i alla fall. Ett par stycken där. Casino Real till exempel. Inte mm, typ bättre. Och så återknöt vi till, återknöt vi till James Bond. Yes. Äh, sådär. Så det var, ju, ja, det var ju klockrent. Jag älskar när det, när det sånt händer. Cirkeln är sluten. Ja. Ähm, ja, ja men då får vi. Då tackar vi då. Emilio, har du några avslutande ord? Vad blir det nästa vecka? Eh, nästa vecka har jag ingen aning. Bad Neighbors kanske? Det är... Ja, jag sa ju att det var någon visning där. Mm. Vad är det för någonting? Det är en komedi med Seth Rogen bland annat. Och Zac Efron. Zac Efron också. <laughs> är du pepp på den, Fanny? Inte jätte. Nej. <laughs> Nej, jag kände också att det började så knorra sig lite i... <laughs> Något inre organ som jag bara känner inte ska kunna sig. Du börjar bli hungrig kanske bara. Ah, ja. Kanske det. Ja, ja. Men vi får se vad det blir nästa vecka. Mm. Men uh, fanny, tack så otroligt jävla mycket för att du var med. Det var skitkul att ha dig här. Tack så mycket uh, för att komma och hälsa på. Ja, nej men verkligen, det var jätetroligt. Vi uh, hoppas att det blir fler samarbeten någon annan gång. Kul. Uh, kan Tommy kanske blir mystiskt sjuk <laughs> till nästa avsnitt. <laughs> Nej är men jätteroligt att ha det här. Tack tack. Mm. Niklas, jag är jättenöjd. Ja. vi tackar och... helt enkelt. Precis. Tack för den här veckan och uh, vi hörs nästa gång. Ta fram lyssna. Hej då. Hej. hej.